Zarriton zen nerea dinekoa. Seila bete diferentzia. Orduan, banuan ikuspundu bat piskatu muki garria, zaitak kidekoa ginen, betikoa bertzaliak, izan zen Biltzarre bat berrogoita lauian, larexoron, ta hanginen emengo a bertzale gehienak. La begorri Uh, Marc Legaz, Goyenetx, uh, La Benafit, pentsa zazu, chariton bera, eta hene bizian elgarkun utzatu dugu. Parisen izan zen, uh, zera, biltzar bat, Frontziako sozialistekin, eta jantzen mentzatzen, ezkerreko zen bera, apesat <laughs> ezkerrekoa. Orduan, e enetzat, bera joaitia penagarria zaitu.